GO Radio Bunker. Ah! I'll give you Vážim poslucháči, príjemnú krásnu nedelu. Na hľadene máte Radiobunker. moderátorov je tu braň Robo. Robo, vitaj. ahoj Braňo. Tak je tu s nami aj kapeľka PLMELO 59. Konkrétne je tu Roman Varga. Čau. Dozor. Matej Vaňo. Ahoj. Robert Bretschneider a Robert Holub. Čau te, čau te. Páni, vy hráte od roku 2007 a typujem, že od tej doby sa vás veľa ľudí opýtalo práve na váš názov, tak nebudem nejakým spôsobom iný, ale opýtam sa. Voláte sa Pelmel 59 z toho titulu, že Pelmel, kapela už bola obsadená na benzóne? To no, to bolo tak, že obsadená bola, aj ja, proste, bol teda len Pelmel. Nevedeli sme, čo sa názov, potom Románko s tým prišiel, že sa bude volať Pelmel. A bolo to obsadené takým štýlom, že aj v Čechách, aj v Kanade. Tak, aby sme sa odlíšili, bolo to myslené v Pelmel, niečo 5. cez 9. sme tam dali tu 59 za to. No mm -hmm. ja som si povedne myslel, že to mohlo byť ešte nejaký nik, cez ktorý ste sa zoznamili aj s vašimi bývalými člen členmi, napríklad s Lukášom Jurajom, alebo s Lucio Že Či to náhodou takto nevzniklo, ale hneď sa opýtam. Mali ste od, od začiatku vlastne do minulého roka aj Luciu v kapele. Nekazilo to dojem, takto chlapská štvorica, zrazu nejaká tá baba. Neviem Ona bola taký treň medzi rúžami, takže to bol taký krásny kontrast. <laughs> <laughs> takže bola asi najtvrdšia hudobnička, tým pádom. Hej. V každom prípade, no. No. A takto keď sme už pri tých zmenách, tak vy ste okrem zmien v obsadení kapely prešli aj z, z rôznych žánrov. Čo ste hrali počiatku, keď ste sa vyprofilovali do tejto hudby? Dnes no, začal som s tým, ja s tým bývalým gytaristom Lukášom, mm -hmm. potom sa na nás nalepil Maťo, teda my sme ho oslovili, aby sa naučil hrať na basu, tak sa naučil, potom sme sa dostali k Robovi, s ním naraz prišla jeho sestra, a potom sa to nejak striedalo a hrali sme, to by som povedal ja som taká vec, že sme začali, že na starých Jolanách a všetkých letovaných letovaných zosilovačoch a podobných kravinách, ktoré to bolo, A to bolo katastrofálne, vtedy keď si spomenia človek na to, takto sa musí usmievať veľmi silno nad tým. Ako to vyhrenalo? A vtedy sme sa pripadali dobre na prvé bici. Jeden prechod bol na staričke, nedal sa <laughs> Tak to ke keď sme pri tých prvých kecích, tak ja som sa o vás dočítal, že uh, vlastne v začiatke vašej kapely sprevádzalo to, že Búbenik nevedel hrať vôbec. Absolut. Mal som či by som nešiel. Predtým som skúšal husle, to som nejak prenechal. Mm -hmm. V prvej prvého za to sadol, nevedal som nič, nič absolútne, to, to chytil a to bol úplne mimo. A trvalo to chvíľu, no. Tedy ho vlastne zaskakoval jeho otec Čivo, vlastne skres ktorého sme sa dostali k jeho deťom. Uh -huh. Takže vtedy buchával on postupne mu to prepúšťal, už už keďže si vedel, tak dáhral jednu, dve pesničky a tak. Hej, a po akej dobe ste sa dostali k prvém koncertu? Ty Kým ste sa pánik. naučili hrať všetci, lebo to, to bol taký sex pistol, no, ani oni nevedeli začiatku. No, to nebolo ani sex, ani pistol. To bolo, to bolo... <laughs> Zhruba po pol roku. Tak, no, na konci roka 2006 sme sa dali až tak dokopil, že mm -hmm. ja a moja sestra. bol 2. jún 2007 na hre Squidrytome. To bol deň detskej radosti, tam hrali. No a nejak sme to zahrali. A tak mali ste aj vy takú detskú radosť potom, že? ľudia hey, mali radosť. Hlavne sme, sme si predtým kúpili pejáčko, tak z toho sme mali strašnú radosť. Z toho pejáčka, no? A ste sa preskakali potom z tohto prvého vášho domáceho vystúpenia aj na vystúpenia v Trenčine, v piano Pianoklabe, v Drietome, na Parenica feste, na Kopańčiarských slávnostiach, starých rozenkov, Cibula fest, Bosorák, pivný festival v Prahe, tak ďalej. takže už ste sa potom... Rozbehli relatívne dosť. Kdo, kdo vám toto všetko zabezpečil? Ještia ste nejak poznámosti, alebo počuli sme do vás počesi záhrať? Stále sme otravovali, asi tak. To prakticky doteraz. Robo započíta, že motravuje otrahuje proste ľudí, že po takýto festival je a chceli by sme tam hrať a určite sa ozveme a že konsky na trasách a si sa neozve a ale teraz to už je lepšie v smysli. Z mu mm. spravil ten videoklip. A ja, skôr máme... sa ozvel. Ešte, ja neviem, 2-3 roky dozadu už že som poslal 200 mailov, možno 3 odpovede, mm -hmm. teraz je to iné, no. A zase na drušiu stranu možno sa to viac rozbehlo aj po vašom prvom albume, ktorý sa volal V búrke slov a vyšiel po šiestich rokoch, odkedy ste fungovali, takže to už ste boli relatívne zohratí s vlastným repertoárom a už ste nekopírovali vaše obľbené sklad, e, skupiny, ktoré sú tu tiež, ako napríklad Nirvana, Slíža, Inékafe a tak ďalej a tak ďalej, tak by som sa opýtal, ktorá z týchto kapiel ovplnila tento album? burku, burku slov. Mm. Mm, každá z tých kapel, každý z nás má rád asi iné kapely, takže každého to flívne osobne a už to nejako potom dávame dokovať. Hlavne do toho svojho nástroju, keď sa skladá piesen, no. tak mne osobne sa páči Lucie Koller, mm -hmm. všetci do toho búcha, ja neviem, Maťo, ja na nebasi, neviem kto. Ja už, keď si som začínal, to bola Nirvana, Metallica a všetko, teraz už idem, že a Daft Punk a takéto tieto, kde sú tie basové linky výraznejšie. Uh -huh. To má proste aj viacej. A ešte si myslím, že chalni sú skôr takí konzervatívnejší v tom, čo počúvajú. U mňa je to úplne jedno, čo si počúvať. Uh -huh. Okrem vplyv... slovenského hiphopu, hej, to nepočúval. To to asi... to, toto, toto ovplyvnilo v zásade hudbu, a čo ovplyvňovalo texty? Kto je textár z vás? Skladáte to nejak dokopy, alebo? No, mm. mm, ako čo no. Máme niektoré texty, píše Robo. Uh -huh. Tie bláznivejšie. Hej, tie bláznivejšie, niektoré napísal Mateo, Koukou, ešte s jeho jedem. bratom, to bol bývalý, bývalý gitaristá. No. A niektoré písla moja priateľka. Tie vážnejšie zase Takže ona, ona bola taká pokojnejšia a predpokladám, že aj ku krvavým slovám napísala. Vzťahu ale v tých textoch <laughs> <laughs> Tak aspoň na oko, nech to vyzerá dôverý to počúva. Čau, Gabika. <laughs> to je úplne v poriadku. No a toto je vaše CDčko prvé. Toto vaše prvé cedečko vyšlo v náklade 500 kusov. to ste si nejak doma spôsobili alebo ste to posudnuli niekomu ďalej, že počúvaj, potrebujem dať von. Spôsobili sme to doma peniazmi a už potom dávali sme to do Brna ako nahrávali sme to v Pianoklube s Majom týmto týmtoho super Superchalan nahrával s nami aj ten druhý album. A rysovali sme to teda, nechali sme to do toho Brna posielali a z tých 500 kusov ešte 200, takže kdo by chcel, nechom nechom stačí napísať, lebo v podstate ten album sa dá aj na internete, takže... No ja som si ho stiahol, aby som si ho vypočul, dneska sa priznám, ale naozaj naši poslucháči Rade Bunker, ktorí by si chceli album v búrke slov, tak kľudne to môžete napísať na, na náš Facebook aj s otázkou na kapelku Pelmel 59 ku ktorej sa vrátim ešte trošku ďalej v čase 2010. Vám vyšlo také prvé demo a tieto isté skladby boli použité aj na tomto prvom albume. Ono to je to, že nám to strašne dlho trvá, dokedy sa k niečomu dokopeme. No ja nechápem niekto, asi tlačený zmluvou pravdepodobne, a tie pesničky takto sypú a my proste, čo si sa vymyslí, príde s nejakým riffom Robo, mm, to bolo dobré. Na ďalejšiu skúšku zapakujeme znova. Uh -huh. Nezopakujeme nič, jak to bolo, nikto nevie, potom nejaký text, to bolo dobré, to nebolo dobré a... A no, nie je to nasibotvorené, tak to podstate... Necháme si dostatok času na to všetko, aby to vykvasilo a potom príde ten stav, keď to už je hotové a že aj takto nie je dobré, ale necháme to tak a nakoniec sa z toho nie, niečo vystolká aj uh -huh. A keď sa boli potom. V vašom prvom videoklipe, ktorý bol k piesni práve Krvavé slzy, čo si myslím, že dnes budeme aj počuť. Hej, hej. Tak a, ste ho zverejnili 19. 10. 2014. To znamená, že tiež od vydania pesničky ešte na DM 2010, tak dať von za 4 roky klip na ja, dnes V 2008 sa spravila, ako skúšovník. Bola hotová. <laughs> <laughs> Odtedy sme ju hrávaj na koncerte stále hrávame. Jo. Je to jediný taký kvázi sláďak, a nie že sláďak, a taká pomalšia vec, čo hrávame. Nieko. Hej, takže toto môžem brať tento niekoľkoročnú niekoľko medzeru ako čas potrebný na prípravu videoklipu. Hej, ešte by som mohli povedať, že od začiatku točenia po vydanie to trvalo asi pol roka, Robo. No. <laughs> to je videoklip, no. Takže... Tak to je tam naozaj také, také pokojné, to tam máte v tom vašom kraji Trenčianskom, ak uh, si správne pamätám, lebo si hovoril v úvode, že dúfa že nie sme futbaloví fanúšikovia, aby nebolo zle. <rý> <rý> Aké sú vaše vedľajšie aktivity, okrem hrania? Keď si spomínal pri tom futbale, tak čomu sa ešte venujete, alebo čo ste fanúšikovia? Ja si trošku lepím také tie plastikové modely, ako mali chlapec. A. Chovám doma všelijaké potvory, napríklad pavúky exotické, 15-centimetrové a nejaké rybky. A to je asi všetko. No? Už žiadne iné záloby. Až mám priateľku, no to je taká moja záluba. No tie sa to no. dá teda chovať doma? Hej. No, ešte za zatiaľ nechovám doma, ale radšej ešte nie. No? Ale, chovať a na To nie. Ja no. som ženatý, to je ťažšia záloba, takže to, je, to je trošku zložitejšie. A tých záľub mám už toľko, že už sa mi nedá zbierať také kraviny. Už. Plechoviek, poš poštové známky, mince, angličáky, všetko možno. Za chlobu budu musieť nadstávať, lebo už to nebá kam dávať. Ale aspoň si vymyslpoň nevyplňáš len malžovský živote. No, v podstate. No. Tak ešte som. tom malžovský no, živote. To, to, to už je tak, že ako že už, ale, ale že v podstate už nevieš, že to máš dať, lebo máš doma Plechoviek, 1600 ich mám a každá je iná. Teraz si dober, ako uskladne, nech byte. A tak po krabicách, šelíkde. Doskúšovne. No, doskúšov Určiteľ. A nie je tak veľká. Románko, záľubí. Ja? Nemá. Keď mám čas, tak si záhram Xbox. Keď som mal čas, ešte chodil som hrávať Airsoft a neviem. Nemám mám ani čas, ale nič ma také nenapadá, čo by som robil. Mám tiež priateľku, takže tej sa venujem. A hlavne nič nerobí a nikdy nestíha. To je podstatná vec. charakterizovať. Roboty? Hm. A ja v podstate iba, čo sa hudby týka, ako mňa hudba veľmi vec naplňa, gitara, basa a aj na si občas zahrám. Keď je teda kde, mám vlastne aj druhú kapelu, občas si tam zahrám, ale najviac iba hudba, nič mm. v podstate iné ani nemám. A čo to je za štiel, tá veľašia kapela? Hm, mm, taký punk rock, alternative punk, tak by som povedal. Yeah. Dobre, tak keď takto teda fungujete súkromne, tak si poďme vypočuť, ako znieť profesionálne. Rádio, rádio, Okay. okay, the Radio. I'm Radio Radio. Radio Radio. A ça n'est l'est année des problèmes, constamment, je vis, je vis, je vis, je vis. Il sta nel bicchiere, ostane, tu va, tu va, tu va, tu va. Pročívam, protivam, protivam, protivam Ať sa nič nestane, vypudne povstane Pročívam, protivam, protivam, protivam Pročívam, pročívam, proči protiv celému svatu Proči všetkému a všetkým čoho A budem pročívam, pročívam, pročívam Pročívam Ďakujeme krásne túto obrovskom. Toto je najväčší potlesk v júni, ktorý nám tlieskajú ľudia, najväčší počet. Ďalšiu pesničku dáme krvavé slzy. Dáme si teda tú pesničku k nášmu premiérovému videoklipu, ktorý môžete vidieť na YouTube, po prípade ešte niekde iné, asi už nie. Takže krvavé slzy, nech sa páči. Čelo meravé, kladúďa na chcel som ti do dnes, do dnes je ja, hlavy. No ty, nebola si nevinná, bola si puntvora, na kým som to zvolal. Asi preto ma tak boli, že sa to stalo, sama si obetro, kladeš sa na autá, tá bolesť je kedy nás učí. To svetčí nemalo zistá, kde nás budí s ciených mách, kde si skúlená, si skúte, na to si vôj, taky bude. veku. Sa. No. No stracil okuláre. Rádio Bunker. No. A jak to tu jak to použiť no. to rádio ako funguje? Či... Teraz zaznámím, viže. Môžete tu vyhlásiť mi tu tieto To je výborná. Rádio Bunker. Radio Bunker. Rádio Bunker. Milí poslucháči, práve nám dohrál plml 59, dnešný náš host. A my sme tu s ďalším hovoreným vstupom, ktorý v podstate bude o kapele PLN 59. Dobre, dobré super. Chvalci, počas toho, ako ste hrali, tak som si všimol, že toto už, také koncertné vystupovanie vám celkom ide. Prečítal som v preločnom stupe, že ste už hrali naozaj kadetáte, aj keď je to teda na margo trošku toho otravovania a jedno s druhým, ale predsa len si nedám, odpustí takú otázku, kde sa vám hralo najlepšie a zabe, s kým sa vám hralo najlepšie. Najlepšie si myslím, že to je asi v tom našom piáne v trendžine. Mm -hmm. Ne sa praje hralo výborne. No a v tej prahe to, ako to, prahe bola, to, to bolo zážitok, ale čo sa týka takého toho hrania, tak asi v tom piáne to je fakt dobré. Má... Na klub, je... Máš na mysli teraz, čo sa týka po technickej stránke. Ke to mám, čo sa týka diváckej kulisy, tak no. je to asi doma v Drietomech na tej parenici, na mm -hmm. tej parenica feste, pretože tam je fakt tých ľudí vždy viacej. No, teda Slovensko si trošku trpí, neviem čím, že tí mladí ľudia alebo všeobecnosti ľudia nevyhľadajú živú hudbu. A keď vyhľadávajú, tak ako stádo len tých, ktorí sú proste známi no. a. a, a taky, je kopu že... kapiel dobrých malých, začínajúcich, a to proste všetci kašu. Pokiaľ si fane... nezaplatí e, hranie v rádiu, alebo také niečo, uh -huh. že ho plačia ho tam stále, momentálne teraz taký jeden pán chodí na každom rádiu, Adam Jurica. <sík> <sík> <sík> <sík> pochybujem, že je taký dobrý, ako nič osobné voči nebo ja, ale pochybujem, že je taký dobrý, alebo tie piesničky sú také dobré, aby sa tam vyšpohali samé. Takže to je taký, ako náš sdielaný názor, má môj, môj, a máte nejaký taký fa fanušický základ niekde, že pre pred skúšobňou a máte, tuším, v tom stále skúšobnou? No. Že by tam nejaké fajnky fanušici alebo to... Tak to nie. O, <sík> ale <ke> <sík> si... <skýčiť> <sík> ja, neviem, či si pamätáte. Teraz máme takú skúšobňu, ako táto miestnosť zhruba, takže... Ne, ne, o, či, tu 3x8 metra, Čiže je to tak správne odločnené, ale keď sme nemali skúšobňu, sme normálne boli v tom kultúraku. Na javišku. Uh -huh. A to sa hneď vedelo, že skúšame my. Tak, to bolo tak všetky 13-14-ročné dievčatá z dediny... Tak to si <laughs> mal 15 rokov, ale... <laughs> uh, Viac. Tak, tak no. som... No. Tak... Proste prišli tam a... Zástupník tam. A, a pozerali na to, ako skúšame. No. A to sa ťažko sa skúša vtedy, ale... Keď niekto pozerá... Vymýšľajte tú pesničku pre nimi, ako oni sa pozerajú a čakajú, čo vymyslíš. My sme Aha. skôr takí keď skúšame, tak... A teraz už je to pôde, už keď ste zavretí. No, už tam nikto nejde. <laughs> už tam nikto nejde. dole a smu... no, to. Hm. Dobre, tak to je, čo sa týka fanúšičiek. No a dokonca si predstavte, pani, že máte aj fanúšika, ktorý napísal na náš Facebook Radia Bunker takú otázočku možno trošku narcistickú. Že čo si myslíte, ktorý z vás je najkrajší? Samozrejme, že ja. <laughs> Typické to, to, neviem. Toto Robovi to je jedno, ten už je hej? <laughs> Roman má fajerku dlhodobo, od koľkých rokov, Roman? povedz to všetkým. Strašne dlho, 11 rokov. Takže Lubo z na ťa asi nebude zaujímať. <laughs> <laughs> mám takého ja, typa, ktorý je Kolo. ten Lubo. Takže pán Bobák pozdravujem ťa. <laughs> Asi. He, otázka by A... sa Ja by som povedal, mm. že najkrajšie určite ľubo. Ak to je ľubo, Bach, tak je najkrajšie Lubo. Určite ľubo. <rý> aj keď nám nepatrí, z... ale... Aj, teba, ja, veru, veru. No tak je to v tejto aktuálnej zostave, pretože predpokladám, že kým ste mali ešte spolu kapelníčku, tak výber bol jasný. No to je bolo, to... Z... Ona bola veľmi obľúbená hlavne u kapely Hrana. Nie. Nie, starý, ale, ale celkovo v backstage, keď sme sa stretli na nejakej akcii a backstage kapely sa zišli a teraz a všetci z ostatných kapil každý za neho, každý pozýval, poď. Ja, daj si niečo, to... nie, nie, nepovedaj či zapal si. No, nepovedaj, on nie. Je, a my tam, že... Najviac, kto je pozvaný to backstage. Mali sme aj na moto zrazu a tam všetci jasne, že na ňu vykrikovali, takže... To bolo to, ja to na to, má to své. 2013, tak skúsme sa vrátiť k aktuálnym dátumom, kde vás v prezmenu budeme môcť vidieť najbližšie. Ja prezradím, že na našej Trnavskej 13. Áno, tak, tam že... sa celkom tešíme, už teraz hádame kto šoféruje. Tak tam vás určite aj niekto pozme. No len to je ten problém, že chodíme na, na dvoch autách, a keďže, jeden, keď, keďže tento robot nemá vodičak, tak sa my traja nejak a. Občas je to problém, občas nie. No. Takže roboty vlastne piješ všade, hej? No, ja, dá sa tak povedať, hej. že všade si rady Na naposledy, naposledy sme hrali v Bratislave, jak sa volá tá akcia? Trafotéka. Na trafotéke. Bolo... No, boli bažan na mlynoch a hneď vedľa Elam si robil trafotéku. Mliňské vlastne. No, no, no, a tam bol som na aute a... A všetci chodili s pivom v rukaj a s kofouľou. Takže... Prvýkrát sme tam boli. Ja, zacítil druhý trafit. A ko, koľko ľudí vás tam videl? Šesť tankárov, päť zvukárov, jach, SBS, Kari a žiadny diváci tam nebol. Ale žiadny tam ja, Ale ľudí ten moment, čo bolo Ježi, do na tej a, druhej tý, ak, tý, ak, ja by som, to, to je presne to, že príde kapela, ktorá je z do Bratislavy. Hra o piatej, keď, keď tie najväčšej kapelí hrajú až po 8 a teraz aj keď sú tam ľudia, každý on tak spozdáli, sleduje, a aj keď sa mu to páči, nepríde proste dopredu, jedná vec že nepozná tie pesničky, a no tak no, Tam by veľa žení, mladých. Ešte by som povedal, že ten, pred tým Elamom to fizera, jak niekde... Na Ukrajine by som to nazval. Je to tam fakt zanedbané, strašne silno zanedbané to tam je. Mesto by sa mohlo stávať, stávať to, no, to, to je hlboký socializm, no. No zem, to, to je fakt... Yeah. Ale má to svoje čaru. No. A je to úplne, je to prakticky voľne prírody, pretože je posledný internát, dole je klub Elam, potom taký briežok, a tam bol stage postavený smerom do nejakej, do nejakého húšťa. Čiže no. to bolo úplne prakticky mimo, mimo tej nejakej zóny, kde sa tu ľudia pohybujú. Ak tam chceli byť, tak tam museli prísť. Ten druhý stež na tej konkurenčnej akcii bol priamo medzi internátmi. Čiže tam uh -huh. už nechceli, tak už tam boli. Uh -huh. No tak na ďalšej strane to nemôžeš vedieť, koľko prírody sa nachádza na tých internátoch. <laughs> no, to je ne, pravda. Ne, no. Ale tam bol, tam bol super zážitok, keď sme išli už domov, ja s Bubeníkom, keď sme išli domov, a hovorili mi, že počkaj, ide sa ešte vyšťať. No a tam, on sa išiel vyšťať a vedľa neho takto kvočali tri dievčatá, úplne bez hamby, svetla a závod na nich svietili a nič, kvakali tam a to, ma. Tako, to si páči, ne, s, som mi páčilo. nesom <laughs> si istý, či teraz na tej Trnavské 13 -tým niečo také uvidíte, ale možno bude takáto možnosť na vašich ďalších akciách, aké to budú? Robo? Hned deň potom hráme v piánoklube na krste kapeli Volium, tuším tu aj boli. Odčiaľ po... je ten bubák? Tam máme hneď na druhý deň a potom nás čaká cez zlato niekoľko koncertov na všeochuti, to sa mi zdá, že 18. júl, na druhý deň od toho máme v Košiciach na, na festivale Rokové Košice, potom nás čaká kultúrne leto v Uhorskom brode, kultúrne leto v Trenčine, ostrovfest v Trenčine, na ostrove taký menší, ale známi interpreti sú tam. Ešte oh, tam máme nejaké veci. sa do, Budeme doprevádzať folklórny súbor. Bude mať 15 rokov, takže to bude zaujímavé. Som zvedavý. Ktorý folklórny? Nezábudky. To, to, to sú, sú dvietom. Dvietom. Tak backstage asi nebude divoký tým pádom. Na Lunke? No tam nie. <laughs> tam nie Dobre, no. a všetky je to informácie, ktoré si vymenoval, tak kde si to vaši to aj noví na nájdu? Na našom webe sa to dá nájsť, ale v podstate priebežne to dávame aj, aj na Facebook. Každú chvíľu sa to ťa povedať. Aký je ten web? web. pre jednoduché. A kto vám robil túto stránku? Ste si sami? No celkom akože schopná. No, Môj spoluže, bývali z výšky, tak on sa trošku rozumie do programovania. Mm -hmm. Peter Zlatovský ho pozdravujem, určite ti nepočúval, ale čau <sýst> Tak ne... ten, sa na ten robil tú stránku s tým, že keď treba niečo, tak tie jednoduché tam napíšem ja, a keď niečo zložitejšie, tak to už posúvam jemu potom. Ja. A aké máte ešte takéto pracovné rozdelenie v kápele? Vy ste teda šoféry? Ak som pochopil, my sa, my, sa, my sa traja meníme s tým šoférovaním. Ono to je tak, že my máme skúšobňu prakticky na druhom poschodí, alebo skoro A, až na treťom. V podstate treťom. Čiže my sa nanosíme ak také kravy za ten rok. A ono to je... Uh, nosíme všetci, ale začívať na tom... Teda končí to tak, že Román... Keď už balíme akciu, tak on sa vie vždy zašiť. Ide sa s niekým rozprávať a vy im musíte Tak Ja som za teba príde. Robo napríklad, ten vždy, on je strenčina, je dosť ďaleko od nás, čiže jeho hodisky prvého zavezeného. Čiže on už naspäť po schodov nenosí a väčšinou ho to obíde a my to prakticky odjedeme všetko. No. Naše chrbát. Ja teraz chodím na pani doktorko mám skoliózu a povedala mi, že to mám teda z tej basy, no som povedal, že váži 4,5 kg, preto mi to pleco takto padá dole a preto mám túto moc prehnutú chrbticu, takže som dostal zdrba aj od nej. Takže, takže ste... je to prakticky kvôli Robovi a Románovi, že ja som krytý. Zlo, zložení 3 šoféry, 2 otroci, jeden webmaster a zvukový zvej, majster ako máme mám aj pomocníkov, hej, bratov našich <laughs> občas, <laughs> ale zase oni po koncerte si vedia. Takže tiež nenosia hore. No dobre, tak keď ste sa už nanosili sem k nám do rádia bunker, tak si vás poďme vypočuť v druhom hranom stupe. Kapelka PLMEO 59. Uh, yeah. Rádio bunker.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 pesničku Kripel. Toto je jedna z takých, my sme kedy si strašne tvorili také tie epické, ktoré mali dej a sme si striedali tie postavy ako v divadle, tak toto je jedna z nich. A je to o tom, ako náš bubeník Robko mal kolíziu s motorovým vozidlom, väčšinou auto zrazí cyklistu, v tomto prípade cyklista zrazil auto. A aby som to v rýchosti zhrnul, Robo bude Robo, ja budem jeho mama, a Roman bude pán doktor, ktoré mu prídu na vyšetrenie, takže Ktorý kripel. Ho na, ale nic sa mu nestalo, je úplne zdravý. Fyzicky, mentálne nie.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 To je posledný augustový cvrčok. To je náš cvrčok. V Bunker. Takže ďakujeme Cvrčkovi. <laughs> Čože? že Práve Bunker. v týchto chvíľach ste dopočúvali kapeľku Bell Melo 59 v tomto krásnom živom vysielaní Rádia Bunker. Verím, že sa vám to páčilo rovnako ako náma, chlapci. Na konci preošleho vstupu ste spomínali, že ste hrali teraz skladby z vášho nového albumu, ktorým vznikol ak správne počítam, 2 roky po búrke slov Jesenné plody, 2015. A jak si spomínali, tak ešte medzi rečou, že on ešte ani oficiálne vlastne nie je vonku. No, oficiálne sme ho nepredstavili zatiaľ, no. Vonku je, ale... Je to také, no. Ja sa počúvaj, no, už. Peniaze na ďalšie lisovanie zatiaľ nemáme. <laughs> A keďže je tam len 6 pesniček, tak sa nám to asi No, tak sme sa dohodli, že bude to vlastne taký internetový album Alebo nejaké album. EP, alebo ako sa tomu hovorí. Tak uh, v zásade teraz sme ho predstavili, takže už dá sa so povedať, že... Je oficiálne predstavili. Už iba len krst, myslím, že Robko, si pivo, nie? Môžeme, jasne. Dobre, dobre, ok. Aký uh, vznikol za tie dva roky progres medzi Búrkou slov a Jesennými plodmi? Pocitili ste vy nejakú zmenu, že toto je lepšie oproti tomu, alebo držíme tu nejakú svoju ladinu? Hmm, zmena tam nie. Hlavná zmena je v tom, že sú mňou nie už tie klávesy, to také trčie bez tých klávesov, alebo také... Je Také je rýchlejší, no. tam. Je, je, taký rýchlejší, rýchlejší je, a hlavne veselší, to bolo aj CEO. Preto sa vyberali tieto pesničky, že nech ľudia zaskáču na koncertu na tom a... No my sme nejak. sa asi trošku nejak e, prispôsobili tomu, čo ľudia chcú počúvať. Pretože to, čo sme... E, máme také pesničky spred 8 rokov, tu sme našťastie zavreli do takej truhlice, ktorú sme zamkli a zakopali, že tie už nehrávame a asi ani nikdy hrať nebudeme. A posúvame sa stále tým smerom, aby tá hudba bola taká, aby ľudia ne nestáli a nepoznali sa, že no. Sice je to pekné, ale čo s týmto? Áno, pekný je aj pohrebný pochodať, sa nám nedá nič robiť. Takže sa snažíme to spraviť tak, aby sa tu ľudia zabavili. Ako my sme ich testovali tie piesne, my mali hotové postupne a skúšali sme na koncertoch, ako sa chytia, či čo. Či vôbec... Napríklad je tam jedna piesne, ktorá sa vôbec nechytila, ale dali sme ju tam a nazvali sme tak celý album, tie jesenné plody. Tie sme hali iba na jednom koncerte, ale... Ale sú veci, ktoré sú proste na počúvanie a na živo proste nejdú. Keď ste mali už sko, skoro uzavretú vlastne ten sociologický prieskum, túto fázu, tak si myslím, že už, už to bolo v zásade jedno a ešte sa opýtam, tak to hovoríš, keď ste hrávali a predskakovali ste napríklad kapelám ako Horky, že slyšie tubla, tanka, smola, hrušky a ďalší, tak nejak ste sa prispôsobovali ich publiku alebo a aká bola tá úvodná časť to toho prieskumu? Prešla na nich. Ako my si ani nemôžeme nejako to voliť, myslí že prispôsobovať ten playlist, lebo toľko piesničiek ešte nemáme, aby sme si to mohli. A prispôsobiť sa tu to tanketová. V podstate všade kde hráme... Možno ste že... by ste nespievali? No alebo mu priviesať šnúrku na veci a dobre ho poťahovať, aby dobre výskal. To jeme, som v Všade hráme si v podstate tie piesne nové preto publikum. Väčšinou, neviemme, do Košíc sa v živote nehrali, pre tých uh -huh. ľudí je to úplne nové, že do Prahy úplne nové, takže ako meniť to nejako, v podstate, to tam nepoznajú. Neksúre, ale... jako, ako v Dretome to poznajú, áno, na okolí v Trenšine hráme, tak máme tam nejakú tú základnú, že spievajú s nami. Uh -huh. Ale ďalej to už je také, Dobré, no. Dobre, aké máte najbližšie plány ako kapela do budúcna? Okrem teda toho, že pôjdeme oslaviť oficiálne predstavenie albumu. <sík> Videoklipy, tento rok, je... Takže 2018 bude druhý. No. <sík> tento, tento rok, to sme si dali tak, že tento rok musia byť. Jeden sme už začali točiť na jednom z našich koncertov, ktorý mal byť taký koncertný. Druhý sme mali začať točiť teda včera. Včera. Včera, včera. Včera sme ho mali točiť, ale bohužiaľ krajčírke sa pokázal šíjací stroj a nestihlo nám došiť je to kostým pre Romana. Je to kostým Heška. Uh -huh. bože, všetko vykecáš. Povedz ešte svoje číslo bankového účtu a môžeme ísť domov. No však keby mi tam bol poslať peniaze, ale rád povedz. Po voľnom pláne bolo, že 5 klipov tak, Ale <laughs> <laughs> či to... No, tá, že, uh, Aspoň tie 3 by ste mohli dať. 2A3 bol oh, super. Idete vlastne na nejakú pomalu skladbu, predpokladám, kde robí tento videoklip, lebo taký Heško v zime to je dosť smutné. Pri tom to časovom horizonte výrobí videu, ah, ja. tak, tak možno že sa to zverejní pred budúcim letom. No, tak. <laughs> to, to bude akurát. Piese. Tá, tá pieseň v podstate ide s nami dlho, takže by to aj nevadilo. A čo to bude, ku, ku, ku ktorej piesni? Pri Opici. Pri Opici. opici. To je pieseň jedná úplne z prvých, ak sme začali hrávať. No, no, tak... V 2006 sme sa dorobila a to je vlastne 9 rokov hráme v kuse. Chvíľu sme už nehrali, už nálezla na dervi, ale potom sme zistili, že ľudia najvyššie majú radi, tak... Bola, nej... Bola nejaká inšpirácia tým, že ste sedeli pri albume vo štvorici po opici a tým pádom nie. to vzniklo? Ktoré? To napísala Roma. že <gül> <gül> ja, to je mimo. To napísala teda? sa o mňa ja hmm. ešte keď som začínal na gitare, ešte sme ani neboli vlastne kapeláv, tak to vtedy to vzniklo na akustike ja neviem, to je taký zábavný text a veľa ľudí v tom vidí to, čo tam nie je. Ale to je asi v tom dobre, že každý si tam niečo nájde. Kúsok seba v tom stave, keď teda ma niečo popíta, tak no to asi pekné. preto sa tak ujalo. To, je to pekné, že ste mali viacero text kto to sa nepodvedli za na tej hocikonu. Hm? No my sme na toto asi moc není. No? Na začiatku absolútne nie je to. A teraz sa nám teraz... texty kopia, ale... Robo z toho, že robím veľa textov vlastne z tohto posledného. Teraz ma inšpiráciou, že... Všetky, ja. To by som sa povedal, že je veľmi agresívne. <laughs> to že aj, sú veľmi smutné pesničky. <laughs> Najtvorivejšie obdobie bolo na iTraku. To je proste na iTraku. To išlo. Ešte by som k tomu povedal, že on píše veľmi agresívne texty. Hlavne čo sa týka situácie sociálnej a politickej na Slovensku, tak robí veľmi agresívne údoviny. No. Ja potom tam to musíte selektovať. Uh -huh. To zčil. Ja nechci vôcť. Ja by som sa chcel spýtať ešte, čo je to tá Mosako paráda, a myslím, že by ste tam dávali... To sme vyhrali trikrát? Nie, nie my, my sme vyhrali, čo má Top Fest, Top Music. A to by sme vyhrali. To Mosako paráda, ja neviem, že sme našli hitparádu na internet, však. v podstate sme sa snažili ten klip niekde pretlašiť do nejakých, na stránky, do nejaké hitparády, mm -hmm. aby sa teda zaujal a videl ho čo najvyššie ľudí a sme našli túto hitparádu na internete, napísali sme tam a... Ono sa ako paráda pre no, také neznáme kapely, akurát no. stále tam tu blatánka. Neznáme, je, je tam veľa známych kapel práve, je? že tam Barsdor, Čikilíky je tam, aj Hex tam mali video, všetci, aj Gladiáta v podstate, všetko čo vyjde na Slovensku, aký video ktorý, tak oni ho tam dávajú. Mm -hmm. Priznám sa, už som nám dlho nedal hlas. Už sme tam ani no, tam, tam ne, boli. boli sme tam nejak 20, ale neceli 20 koľo sa mi zdá, že tam boli a... Takže toto je jeden z takých veľkých úspechov. Ďalší je ten, že ste ostali ako od Chalanská kapela. Aké boli také highlighty vášho dlhoročného pôsobenia? Highlight bol na Červeníku minulý rok. Hej, sme na Červeníku. Ako ja to volalo tá akcia? Roková jeseň. Ale sme druhý v poradí. Uh, asi pri tretej pesničke sa stala chyba so sólovým, s, uh, s kombom solového gitaristu, kedy to proste prestalo ísť. Sme to tam riešili, asi 5 minút. A potom, že nevadí, dáme Takže... to na jednu gitaru. Hral mu na gitaru, moje... a za chvíľku šupa neskutočná a odišlo len nejaký rak, čiže... Celé pajačko v prdavi. Ja pre... sme my a nehral nikto po nás. Na poslednej piesničke sa nám to stalo, našťastie. No, no, ale bolo to katastrofa, bolo katastrofa, proste to bolo hrozné vystúpenie s tou jednou gitarou. Ale málo to veľké pozitívo. Áno, všetci si nás pamätali. Čo je to ten všetci, rak? A preto ten názov, že Jesené ploví, lebo tento Highlight asi priniesol teda aj tých fanúšikov, ktorí o vás nevedeli a počuli prvé dve pesničky a povedali si, ako asi znie celý album. Mm, je to možné, no. Toto sme už sociálny prieskum nerobili. <laughs> o, ty spomínaš intrakt, ďalší intrakt, vy ste potom asi taký aj múdri popri tom. Mm, iba jeden. <laughs> iba, iba jeden doštudoval. Doštudovali sme traja. Uh -huh. To by ja som teda nejak úspešne došlepšil. No, svoj príby. To, to, to asi kvôli tomu, že si bol teda najkrajší. Hey. Kvôli no, tomu no, sa tí pastil. ľudia sa aj ináč pozerajú na teba, keď si najkrajší teda, hej. Mm -hmm. Tak aj tými skúškami, štiaľ sa pozrie na teba, vy ste pekný, vás pustíme, hej. Takže má to nejaké výhody. No. Oni to šťastie nemali, to rodičia im to nedopriali, tak... Ja to si... skončil... Ktorá? Ja som bol prvák, potom som bol dvakrát druhá, potom som bol tretiak a potom som nič. A Robo som skúšal dve vysoké školy. Naraz? Posledný. Nie, naraz. <laughs> A tu, tu druhú som to dopracoval, vlastne už som mal baklárku napísanú všetko a z tých 39 predmetov, na, túto na STUčka v Trnave, uh -huh. materiál technologická, z 39 predmetov som dal iba 38, jeden mi chýbal. Nemo, išiel ne, som 11krát na skúšku, ale nejako no. To je to nás to to bola má, fyzika 2, nebolo možné nadučovanie všetko. Ako sa oh, Toto musel... a, to... To, to, to to. vlastne vysvetľujete na texty. A, som dva, dva, dva, dva. Je... Keď sa nepodarilo. No. Ja, mňa páme, exotický profesor, <coughs> sa volal Nguyen Gia. Poď no, si, Maťo, môžeš. to je to, vidieť, že on je premotivovaný a proste to Jeden bod mi chýbal do skúšky, ono to nedal. Povedal som to, 9 krát robím to, 3 roky túto skúšku, to mi nemôžete dať, nie. A odchoda. Bol som smutný, hľadal som si prácu. <laughs> Ale som rád, že už mám prácu teda. A som finančne nezávislejší. Aj keď tie 4 roky na tom internáku, to bola proste krása. Kto to nezažil, môže ľutovať. To internát Asi tak. Ale jediný, kto nezažil, to aj spravil. To zase to na to je. No. Ako to bolo potom s raným zoskúšaním, so keď ste boli takto rozletaní? Po víkendoch sme skúšali. Ja si to ani nepamätám. Po víkendoch sme mávali dokonca aj sami. Po vlakách že Istú dobu sme mávali, že nedelov ráno skúška. Nedelov ráno, lebo po obede sa už išlo na vlak a internet. Keď ke, ke, ke ke sme nevýšiel? mali taký, taký blbý rozvrh, že po ráno sme začínali nejakou hodinou. Takže nedelk museli ísť a prichádzali sme až priadok večer. Alebo náhodou boli vianočné trhy a predávali varené víno. Mm -hmm. tak sme museli ísť už v nedelo, aby sme ešte stihli na varené víno a potom do školy k po, po víkendu sme poskúšali. A teraz fungujete, ak ste na hromadke, alebo ste rozletáni po iných mestách a tiež to vychádza iba na tie víkendy? Na hromadke. Teoreticky. Teoreticky, hm. to Ale teraz to už je, nás obmedzuje iba, na prevádzka, čo robí Robo. No už je. Tak áno. je to úplne v pohode, už sa dáme dokopy nejak. Jeden zoberie druhého, tretieho, my tam prakticky prídeme spolu uh -huh. a on sa už musí nejak dotýkať sám. Ale je to v pohode, si myslím. Dobre, robko. No, ja by som sa vás ešte spýtal, že teda niečo do budúcna alebo nejaký ten odkaz pre poslucháčov. Do čo budú... by ste chceli povedať svetu, že? Kvôli tomu to som dnes došiel, aby som si tu zahral a povedal túto vetu. Počkaj, Robo má taký cieľ osobný, že tak za rok 20 koncertov... To je osobný a, cieľ, a som, časný, celý, som časný, sa... Že je je. Ale veď to tak hovoríš, nie? Ja, ja, že už minulý 20 áno, tento rok, áno, hovor, rok bol 19. Hovorím tam, iný rok už malo byť 20, ale bola nejaká smola, niečo sa zrušilo, niečo sme museli zrušiť. Tentorok by tu už mohlo výsť, hovorím si, že aspoň tých 20, keď som si tak pozeral, Koncerty, čo má čikilíky na stránke, až 116 koncerty. Keď sme dali aspo aspoň tých 20, že to je, to je nejako pohode už. Ako. No, tak by to mohlo byť, ale už sme tiež museli odmietnúť nejaký 6 To nevydá to. Napríklad, mm -hmm. čo budeme hrať na tej Trnávskej 13., tak sme mali hrať zároveň zhruba v takom istom čase. Čo je nižná, návrave. Ale je samozrejme je možné. A tu hrať v Trnáve piatok či som to? Piatok o 6:00 jeste šiestej náš štadión Eškaslavia sa mi zdá, tak nám bolo povedané. Príte A to štadión. Pozrieť, už ste nás počuli, teraz si nás príďte pozrieť, ako vyzeráme. Ešte by som povedal, že my sme asi jedna z najplašantejších kapiel, mm. už to všetkým vypadáva. <laughs> tak to by ste mali určite vidieť. Stojí to za to. A my, my vás vlastne to vlastne doplníme s moderátormi Radiobunker, lebo tu, u nás to už tiež nie je žiadna výhra iknač. Jasne, tak. <laughs> no. Dobre, takže to je odkaz svetu, aspoň 20 koncertov a máte ešte vlasy. No, no, no. Vo volajte nás, vo volajte osobne mne. 0904 008 581. Teraz myslíš um. o faninky alebo? Nie, organizáť ktorý akcií. Prakticky on má takú gejlinku zriadenú, <laughs> však kto by chcel kudne si to aj zapamätá, keď mu niekto niečo povie, aj mm -hmm. preto to rieši to Dobre, tvojotka svetu. Promi. Počúvajte dobrú hudbu, milujte sa, množte sa, počúvajte nás a neznáme kapely. Častokrát sú lepšie ako tie známe. To mal podať veselšie, že? Mm -hmm. No, mohol. <laughs> a čo ja, môjotka svetu, čo ja viem, čo by som také. Ja neviem, hlavne nech nás počúva, ale hlavne nech sa páčime ľuďom, naša tvorba. To je asi tak. Že to zoberia úplne nesebecky. Neviem, prečo by nás mali všetci počúvať. Môžete môžete viedť, ale užite si leto, tieto krásne horúčavy, ktoré nastali a dúfam, že sa niekde teda stretneme a že si nás prídete vypočuť. A to je asi všetko. Topka tvoj tvojho svetu. Ja ešte pripomeniem, kde vlastne všade nájdú kapelu. Čiže máte profil na benzóne. Uh -huh. Pl-mail stránku. Tu môžeme uh -huh. zopakovať celú. to je wwwpl plml59.sk Áno, a ešte vlastne na tej známe klasickej sociálnej siete, a modrej, a ešte... facebookovskej. Áno, áno, áno, a ešte na YouTube máme tiež v podstate svoju sekciu. Takže... Ten... Kanál. Kanál. No, odo mňa je to všetko, ja prenechám opäť slovo môjmu kolegovi Braňovi, Ľučím sa s vami, ďakujem kapele, ešte, že si pozriem, čo zahráte. Ja, ja sa ľučím sa moderátorov, aj zárobka aj za mňa. Dnes tu od techniky sme mali majca, takisto tu bol aj Váňo. prišla aj Cibo, ktorý nás opäť nakreml niečím dobrým, takže naozaj, kto dnes nebol, môže lutovať Pali. A takisto je tu ešte aj Janko. Takže kapelka Pelmel 59. Díkym Užite hoci. si ich. Ďakujeme. Pekný zvyšok víkendu. Ďakujeme. Že by sme si mohli zahrať nejaký song. Dobre, takže úsak nám zaspal. Tak. Ale no no dáme jeho profilovku. No, tak dám, ale to... hm. Dobre, ja jem. Dobrý amsterdám, alebo sa s cigaretou a holkom čo nemá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 a občanského združenia, ale nevedovalý človečík. Áno, áno. Drboge Bauer. Díky moc, díky moc za takýto kompliment. Ja si tež myslím, že vlastné Rádio Bunker vyplnilo zaujímavý priestor v rámci tej trnavskej hudobnej scény. Rádio Bunker. Rita, ty zo mnie šita, už ne volá ani nič ne Rita Rita si zo sítra, Odkázala mi, že už má frajera Rita je zo mňa sítra, Nemám ju rád A ľúbim ju stále Rita je zo mňa sýtra Ďakujeme krásne, ďalšia piesnička sa volá Chcem ťahneť. toto poznáte, môžete si s nami pri uspievať. v tomto úžasnom rádiu s nami štýrmi Pelemel 59 s drietomí sa volá pri už spomína na pesnička čo dohráme X rokov a všetkým sa strašne páči tak dúfam že sa bude aj vám. <Sým> na <významený> sa do neba, chcala by som ťa a mi nie si na tráve a pozerám sa do zeme, veď sa uzvíjam keď oba ja to chceme je zelená kolena, čiž, okolo beží, píklavý je zelená kolena, čiž,